Хлопчак розгубився, бо запідозрив глибокий смисл у вигуках «Це політична змова! Це смерть ідеї! Крах модернізації державного устрою!» Дільничний посадив Валеру поза себе, і вони подалися у відділення. Була вже осінь. Свіжий північний вітер остудив патріотові думки, і перед самими дверима він осівся, схилив голову, та попросив дозволу розібратися із складною політичною ситуацією в державі наодинці з собою. Як остаточний аргумент, Тринапасті сунув у кишеню міліціянта грошову одиницю з портретом Грушевського на бензин. Тепер ось Валерий лежав з уявною небезпекою для життя, перед ним всю ніч працював телевізор, який від напруги міг вибухнути, Біля крісла валялися списані листки, як свідки непоясненного патріотизму. Слава була на нічному чергуванні. На кухні стояла нерозігріта вечеря, непомиті чашки, які Валера мав звичку перекидати вгору дном. Пахло вивітреною кавою. Несподівано я відчула себе чужою у цій квартирі, ніби не знала її ніколи. А насправді прожила тут Дев'ятнадцять днів. За вікном перестав сніг, пішла якась людина, грузаючи, витягаючи ноги і перевалюючись з боку на бік. Людина віддалялася, скоро перетворилася на чорну крапку і зникала за рогом, лишивши за собою сліди, які взявся завівати вітер. Ось так і ми мандруємо життям, як випадкові перехожі, а на нас хтось дивиться з вікна, відхиливши товсту занавіску, Людина живе у своєму теплому кублі. Її дорога тисячами стежок виходить у великий світ. Тисячами. Усе, що ми маємо, таке не тривке, не надійне, не вічне. Ці стежки можуть обірватися в одну мить. Необачний порух, і твоє тіло летить у прірву. Нас підстерігають аварії, хвороби, природні катаклізми, вороги, і звичайні випадки. Над усім цим невидимий диригент, той, хто стоїть за товстою занавіскою. Добре, що життя так влаштоване. Кожен має крутити своє колесо, аби вижити. Якби не це, людина могла б зосередитись на сутності своєї існування. Яка це трагічна сутність. За усю історію ще ніхто не знайшов іншої дороги, крім однієї. Дитинство, юність, Старість і смерть. Віками йшли пошуки дороги до безкінечності. Поховання в склепах, бальзамування, заморожування, еликсири молодості, сироватки та вічність. Лиш скептично усміхалася на ці потуги і у відповідь скидала катаклізми, інфекції, епідемії, катастрофи, пожежі, війни. На мить відчула себе чужою у цьому помешканні. Так, мов би, забракло повітря. Почала одягатися і збирати речі. Куди можна піти серед ночі в глибокий сніг і лютий мороз? У мене не було дому, крім зруйнованого замку на вулиці Свободи. Але ті порепані стіни і струхлі вікна, ті двері на охляпи, сходи, які завивали під ногами, раптом покликали мене. Я гостро відчула, що потребую додому. Кожна людина перед очима небезпеки прагне відчути себе захищеною. Мені захотілося розпалити задимлений камін, поставити на плитку турочку і заварити чаю з чебрецем. Захотілося почути, як бавиться вітер, висвистуючи у піддащі, як ховаються на гори ще пташки, дряпають лапками коробку і попискують. Ось прийде літо, поїду на Чернігівщину, попрошу у когось велосипеда, а там якось дістануся до хутора. На у насіння нехворощі і насію біля вхідних дверей. Той будинок таки стане моїм домом. І мені запекло від думки, що на горище замку на кучу гори снігу, які розтануть і потечуть крізь стелю брудними плямами. Уявила, як змітаю і збираю той сніг, як зношу по драбині відра і висипаю за кочегаркою. Мабуть, уперше за останні місяці подумала, що не здамся. Відбудую замок. Зроблю його міцним і довговічним. Не тільки для себе, а й для тих, хто житиме потім і потім. Глава 18. Про мандрівку у драному чоботі. Савка провів у лікарні більше місяця. Наприкінці квітня 1961 року робітничим поїздом він приїхав до Леннграда. Всю дорогу, а це більше трьох годин, думав про Рубін. Вони не домовлялися зустрітися. Але хлопець знав, що цигани тримаються ближче до станції і вокзалів. Сподівався там її знайти. В лікарні йому подарували чоботи колишнього фронтовика – який помер від гангрени. Ліва халявка була розрізана згори до самої кісточки. Напевне, розпенехали, коли знімали взуття із того нещасного. Савкасяк так стягнув чобіт докупи ниткою. На ньому була також сатинова сорочка із незручним косим коміром, солдатське галіфе, куфайка і вицвіла сіра кепка. Він усім Називався сиротою. Люди, які йому зустрічалися, вірили. Майже нічого не розпитували. Слово «сирота» було як «перепустка».